Bruno Schulz, csótányok Azokban a szürke napokban történt, amelyek apám zseniális korszakának pompás tarkaságára következtek. A depresszió hosszú hetei teltek el, súlyos hetek, vasárnapok is ünnepek nélkül, a bezárult ég alatt, a sivártájon. Apám akkor már nem volt közöttünk. Az emeleti szobákat kitakarították, és kiadták valami telefonos kisasszonynak. Az egész madárseregletből egyetlen példány maradt. Egy kitömött keselyű, amely egy polcon állt a szalomban. A behúzott függönyök hűvös félhomájában gubbasztott, akár csak életében. Féllábon, egy buthista bölcs tartás és keserű, szikkat a arca a végső lemondás és egykedvűség kifejezésébe kövült. Szemei kiestek. Kisírt, könnyes szemgödréből fűrészpor pergett. Csak az elszarusodott egyiptomi szemölcsök hatalmas csupasz csőrén és kopasz nyakán a fakókék szemölcsök és gumók kölcsönöztek ennek az elaggott fejnek valami illőképpen szent kifejezést. Tollas ruháját már sok helyütt megrágták a molyok. Egyre hullajtott a puha szürke tollazatát, amit Adela a szoba névtelen porával együtt hetente egyszer kisöpört. A megkopaszodott helyeken látszott a zsákszerű durva anyag, melyből kilógott a kenderkóc. Titokban nehezteltem anyámra, hogy oly könnyen napirendre tért apám elvesztése felett. Soha sem szerette, gondoltam, s mivel apám egyetlen asszony szívében sem vert gyökeret, nem tudott belenőni semmiféle realitásba, és örökké az élet perifériáján, félvalós régiókban, a valóság peremén lebegett. Még a tisztes polgári halált sem szolgálta meg, gondoltam. Nála mindennek furcsának és kétesnek kellett lennie. Eltökéltem, hogy alkalmas pillanatban nyílt beszéddel fogom meglepni anyámat. Azon a napon... Súlyos téli nap volt, már reggeltől kezdve lágy pejhekben szitált az alkony, anyámnak migrénye volt, és magányosan feküdt a szalomban egy kanapén. Ebben a ritkán látott vendégszobában apám eltűnése óta példás rend uralkodott, amelyet Adela viasszal is kefékkel ápolt. A bútorokat húzat borította. Minden tárgy megadta magát a vasfegyelemnek, amelyel Adela gondoskodott erről a szobáról. Csak a komódon, a vázában dísz pávaszem csokorhányt fittyet a szigorra. Féktelen, veszélyes pontja volt a szobának, valami megfoghatatlan forradalmiság érződött benne, Mint egy osztályra való gimnazista lányban, akiknek a szemében áhítat ül, azon túl, azonban már zabolátlan önfejűség tanyázik bennük. Ezek a szemek egész nap döfködtek. Jukakat furtak a falba, kacsingattak, hunyorogtak, s ujjaikat ajkukra szorítva, egymást túlszárnyalva verdestek szempilláikkal, tele voltak kacarászással és válsottsággal, Csiripeléssel és susogással töltötték be a szobát, szétszúródtak akár a lepkék a sokkarú lámpa körül, színes tömegben ütköztek a fakó és elaggott tükörbe, amelyek elszoktak a mozgástól meg a vidámságtól, bekukkantottak a kulcsjukakba anyám jelenlétében, aki bekötött fejjel, feküdt a kanapén, sem tudták fékezni magukat. Kacsingattak, jeleket adtak egymásnak, titkos jelentésekkel teli néma és színes ABC-jükkel beszélgettek bosszantott ez a gúnyos egyetértés, ez a hátam mögött szerveződő, villogó összeesküvés. Térdemet anyám kanapéjához szorítottam. Két ujjammal, mint aki eltűnődik, köntöse finom anyagát vizsgálgattam, és mint egy mellékesen kérdeztem. Már régen meg akartam kérdezni tőled, igaz, hogy ez ő? És jól lehet, rá sem néztem a kesejűre, anyám rögtön megértett. Zavarba jött és lesütötte a szemét. Szándékosan hagytam múlni a pillanatokat, hogy kiélvezzem zavarát. Aztán tökéletes nyugalommal, növekvő haragomon uralkodva azt kérdeztem, akkor mi értelme azoknak a plegykáknak és hazugságoknak, amelyeket apámról terjesztesz? De anyám vonásai, amelyek a pániktól hirtelen szétestek, kezdtek újra elrendeződni. – Miféle hazugságok? – kérdezte pislogva. Szeme üres volt, sötéten kék lett, a fehérje nem is látszott. – Adelától hallottam – mondtam. – De tudom, hogy tőled erednek. Tudni akarom az igazat. Ajka könnyedén megremegett. Pupillája, amely került a pillantásomat, szeme sarkába vándorolt. – Nem hazudtam – mondta, és szája megduzzadt, majd mindjárt azután keskenyre húzódott. Megéreztem, hogy úgy incselkedik velem, mint nő a férfival. Ami a csótányokat illeti, az igaz, hiszen magad is emlékszel zavarba jöttem. Valóban emlékeztem arra a csótány invázióra, arra a feketén áradatra, amely pókszerű futkosással töltötte be az éjszakát. Minden résből rezgő bajszok kandikáltak ki, minden hasadék váratlanul csótányokat lövelhetett. A padló minden repedéséből kikelhetett ez a fekete villanás, amely űrült cikcakban rohangált a földön. Ó, a pánik vad tébolya, melyet fénylő, fekete vonal róta padló táblájára. Ó, apám rémült kiáltásai, amint székről székre ugrott dárdával a kezében, nem evett és nem ivott. A láz vörösen parázslott arcán, szája köré az undor görcsös vonaglása vésődött. Apám tökéletesen megvadult. Nyilvánvaló volt, hogy a gyűlölet ekkora feszültségét egyetlen szervezet sem bírhatja sokáig. A szörnyű undor merev és tragikus maszká változtatta arcát, melyen csak alsó szemhéjával elfedett pupillája állt a vártán. Feszülten mint a húr örökös gyanakvásban. Hirtelen vad kiáltozással pattant felültéből, vaktában a szoba sarkába rohant, és már emelte is a dárdát, nejen a fennak a csótány, kétségbeesetten kapálózott, összekuszált lábaival. Adela ilyenkor a rémülettől sápadt férj segítségére sietett, elvette a lángzsát a felszúrt trófeával, hogy belefolytsa a dézsába. Már akkor sem tudtam volna megmondani, hogy ezeket a képeket Adela elbeszélése oltatta el belém, vagy magam és tanúja voltam a jeleneteknek. Apám akkor már nem rendelkezett azzal az ellenálló erővel, amely az egészséges embert megvédi az undor bűvöletétől. Ahelyett, hogy elhatárolta volna magát az eféle varázs szörnyűséges vonzereitől, az őrület prédájaként mind jobban belekeveredett. A szomorú következmények nem sokáig várattak magukra. Hamarosan megjelentek az első gyanús jelek, amelyek félelemmel és szorongással töltöttek el bennünket. Apám viselkedése megvárt Változott. Tébolya, izgatott eufóriája, lelohadt. Mozgása és arckifejezése rossz lelkismeretről árulkodott. Kerülni kezdett minket. Egész nap sarkokban, szekrényekben, meg a dunyha alatt bujkált. Nem egyszer láttam, amint merengve szemlélte saját kezét, tanulmányozta bőre, körme állapotát, amelyen sötét foltok kezdtek megjelenni. Sötét foltok, akár a csótány páncélja. Napközben maradék erejével még ellenállt, de éjszakánként a bűvölet hatalmas rohamokban tört rá. Láttam őt késő éjjel a padlóra állított gyertyavilágánál. világánál. Apám mezítelenül feküdt a földön, sötét totemfoltokkal telepingálva, bordái rajzolatával, anatómiáját kivetítő, fantasztikus ábraként összefirkálva, hason feküdt, az undor elragadtatásában vergődve, mely tekervényes útjai mélyébe vonta őt. Apám egy különös rítus, soktagú, bonyolult mozdulatait végezte, amelyben rémülten ismertem rá a csótány szertartás utánzatára. Ettől fogva lemondtunk apámról. Hasonlatossága a csótányhoz napról napra világosabb lett. Apám csótányá változott. Lassan hozzászoktunk a gondolathoz, egyre ritkábban láttuk apámat, egész hetekre eltűnt valahol csótány útjain, már nem tudtuk megkülönböztetni. Teljesen egybeolvadt ezzel a rendkívüli, fekete fajjal. Ki tudta volna megmondani, éle még valami padló hasadékban, végigfutja-e a szobákat a csótányok ügyeibe bonyolódva, vagy azok között a holt rovarok között van, amelyeket Adela talált reggelente a hátukon fekve, összekuszált lábakkal, s amelyeket utálkozva felsöpört és kihajtott. De mégis, mondtam megzavarodva, biztos vagyok benne, hogy ez a kesejű ő anyám szempillája alól rám tekintett. Ne gyötörj, drágám, hisz mondtam már, hogy apád, mint ügynök járja az országot, hiszen tudod, sokszor éjjel jön haza, hogy pirkadat előtt még messzi útra induljon.